Imani yangu ni kwamba ujambo dugu musikilizaji wa redhu isanganilo parepote ulipo. Jijini hapa bujumbura na vitongo jizake tunapiti, tunasikika kupitia masafa ya 89 nukita saba uko mukwani. Tunasikika kupitia miana moja na nyingi ambayo mulioko ugenini bila shaka tunasikika mubashala ni kupitia tofuti yetu ambayo ni W3 nukita isanganilo ORG. Hu ukiwa ni yule muda muafaka wa kukudetea tarifa bari katika lwa kiswahili ambayo tunaanza na mokutasari waki. Uhaba wa chakura na majin, ya changamoto, wanazokabilia nanazo laia, walio kumbwa na mafuriko, wakazi wakata ya winelekwa, inaopatika na mutani geosha kazi kazi ni la bujumbura. Na badia wafilika, wamulipukwa virusi za corona huwa, wakibaguliwa katika jamii inayo wazunguka. Ushuhuda unayo tolewa na kinamama mmoja, alieipatikana na virusi za corona ambaye kwa sasa amepata nafu. Na watu kuminatano, walifariki dunia mwezi uliopita julai, Mkwani Ngozi kutokana na naajari za barabarani Kama Duru kutoka idara polisi mkwani humo Zinazo eleza chanzo chahari hiyo Ni madeleva ambao wanatembeza gari zao Pamoja na uhaba wa ishara za barabarani Kuna hayo bila shaka na mengineyo Kwa mengi zaidi Ambatanami haditamati Upandi wa opili elike Uimana na karibuni Habari kamili, uhaba wa na maji ni baadhi ya changamoto wanazokabiliana nazo raia waliokumbwa na mafuriko, wakazi wa Kata ya Iwinterekwa inaoapatikana mtaani Geosha Kaskazini majiji la Bujumbura. Wao wanaomba wana wana, wana Kumuladi lai hao wanaomba, wanao, wa, wanaomba wandolewe eneo hilo kwa sababu nyumba za hema zinazo wapa ifadi alibika, kiongozi wa talafu anhangwa na aliomba lai hao kuendelea kuvuta subira akiwafamisha kwamba tatizo hilo atalifikisha kwa mea wajiji ili aweze kuwa idea kwa kulitafutia jawabu na laia wana, wanaoendesha shuhuli zao karibu ya dalaja la muto nyawagere kwenye barabara ya kwanza ya talafu wa Mbura ngagara wanadai kukelele kuwa hali hiyo ina, wanadai kwamba eneo hilo kuna kuwepo hukwepo taka ambazo zinaathiri zina hali yao ya kiafya rai yao wanaomba wa, viongozi tawala wawajibike ili taka hizo ziweze zikaondolewa mahali hapo mengi zaidi na ripoti yake omendwayo lundo hilo la taka taka linalo ripotiwa kukera raia wanaoendesha shoguli zao karibu ya daraja lililoko kwenye mto nyabagere liko kwenye mitambili tu kutoka kwenye lami labarabara ya kwanza ya kitaifa bujumbura bugarama. Watu waliohojiana na radio isanganiro wanasema kuwa takataka taka hizo huletu na watu wanaozoa uchafu katika majumba ya naozunguka eneo hilo mchana watu wote wakishuhudia malundo ya takataka taka ya yowe kwa mahala mbako si maalum ya pia nyuma ya kuta za magiengo ya shule ya msingi na basa katani buyenzi. Walinzi wa hapo waleo hojia nasi hubaini kuwa takataka hizo. Zinazulundwa mahali hapo huletu wana wazo watakataka. Wana uzitowa katani buiza na rohero na kwamba walinzi hao wanapuataka wazo wajitakataka kuto zilunda mahala hapa mbako si maalum. Hufokewa kasoro kupigwa kama wanavyo ripoti viongozi wa shule hizo wanadai kuzidiwa watotoao tuliohojiana wanawataka wahusika kuwa tayari kusuluhisha suala hilo Shukrani Omen Duayo kwa ripoti yako. Tutoke jijini hapa Bujumbura tujelekeze kusini mwa ambapo gavana wa mkoa Makamba na mwezii wa mkoa wa Bururi walizulumu mlima wa Inanzege katika ifadi ya poli Alhamis nibada, nibada ya moto kujitokeza usiku wa Ijumaa tano poli humo zizi zizi nyingi za ng'ombe pamoja na nyumba za wachungaji wa vilipatikana msituni humo ambapo viongozi hao waliomba viondolewe haraka iwezekanavyo viongozi hao waliwafahamisha ha, wali, wali kwamba wataanzisha hivi karibuni juhudi za kupandikiza miti kwenye mlima huo Inanzege kwa kwa kipindi cha miaka 3 mengi zaidi na Jerome Hakizimana Niliwatwaru ya wa Inanze chan kulitwa akiwahonyi viongozi wa kijiji cha Inanzege mahali ambapo kuna msitu nao lindwa Ambao uliungua usikua kwa mkia lahamsihi kwa lengula kujua kama viongozi hao wafatiria karibu yanayo jiri mstunihumo. Kavana wa mkua bururi kanari bandenza maso Leonidas alishuhudia kujionea kwa macho yake watu walio kwa wakihamia mstunihumo alipo kuwa nakaribia kufika hapo asili ya moto huo haijafahamika. Kwaani wakiwa ni wenyeji wa upande wa buruli au upande wa makamba? Wote wa sotana vidole kama na vye baini Joseph Niongabu kiongozi wa kitengo kinaje usika na kulinda mazingira mkowani makamba Fiongozi wa mikoa hiyo miwili inayo pakana mlima huo ukiwa ndiwa mpaka wa kila mmoja Wamechukua wamuzi wa kuwaondoa haraka yweze kanavyo hao watu waliwa hamia mahali hapo kinyume chasheria na wale wa nao pafanya kazi zao za manfa binafsi Waliendelea wakiwaelezea kuwa ni vizuri kufuga ng'ombe lakini kwa kuheshimisha mazingira hapa kufanya ufugaji wa ndani ukipendekezwa kuwa kipaumbele viongozi hao waeleza kuwa na mradi wa tena msitu huo Inanzege kwa kupanda mti kama mojawapo ya miradi ya dharura na hilo katika miaka mitatu ifuatayo, heka 45 nizo ziliteketea kwenye msito huo inazewe Kwa jumla ya heka 49 zilizo onguwa hadileo mkwani kote Takui muzina na Joseph Niongabo kiongozi wa OBP Makamba Nikiripote kutoka mkwani Makamba, Jehome Hakizimana kwa niyaba ya Radio Isanganiro Shukurani Jehome Hakizimana, bada mapu muziko madogo tutatoka uko mkwani Makamba Tujelekeze moja kwa moja uko mkwani Kayanza Nejoi sanga niro, ni yao. Kwa pande wa majira, ikiwa ni sasaba na dakika ishirina nane, ikiwa ni sawa na saanane na dakika ishirina nane, saya Afrika mashariki, nukukumbushe kwamba hii, unatega sikio ni Idagi Swahiri ya Radio Isanganilo. Fiongozi wa talafu la Kayanza, wanao, wanao lipisha ushuru, wakuzidi kiasi na wafanya biashara pamoja na unya, na unya, unya nyasaji dildhi ya wafanya biashara ndicho chanzo, kilicho sawabisha biashara kukuzorota talafani homo, hayo yalibaini wa rahamisi katika mkutano, uriyo na governor na wa wakayanza na wafanya biashara wa mkua huo. Governor Lemichishahayo anawatuliza nyoyo wafanya biashara kieleza kuwa tatizo wanalo atalitafutia atali suluhisho hivi kalibuni. Kutoka kayanza, Patrick Sengiumve. Jikao hicho kilikuwa kikiongozwa na governor wa mkoa wa Cayanza likuani fursa kubwa kwa wafanyabiashara tarafani Cayanza ya kuelezea baadhi ya changamoto wanazokabiliana nazo katika shughuli zao. Wachuuzi wa bidhaa mbalimbali katika soko la Cayanza wataja baadhi ya changamoto kuuza sekta hiyo ya uchuuzi mkoa wa kama vile kutozwa pesa ya rushwa na baadhi ya viongozi tawala tarafani Cayanza, uhamiaji wa wafanyabiashara hao kwenda kufanya biashara katika mahali pengine pamoja na uhusiano ya wanchi. Jilani Rwanda. Kwa mjibu wake governor wakaya Anzali Michisha hayo, ni wakati muafaka ili kirarai yafanyi kazi yake kwa utulivu ili kujiendeleza zema pamoja na kuendeleza nchi kwa jumla. Kiongozi huyo Awaomba wafanya biashala kuzingatia kabisa sheria za kazi ya uchuhuzi. Remichi shahayo governor wa mkoa wa kayanza. Ahaidi kuongeza mazungumzo na wafanya biashala kwa lengo la kuimarisha sekta sekitahiyo. Hawailezea pia kwamba punde. Wafanya biashala kutoka nchi kenya. Wataleta mitaji yao mkua ni kayanza. Na kuwaomba wafanya biashala kayanza kujipanga kutumika nao. Na kuwendeleza mkua huyo kupitia ujasili ya mali. Kutoka kayanza. Patrick Sengiyumva kwa niaba ya Radio Isangani. Shukrani Patrick Sengiyumva kwa ripoti yako. Tunaposalia kaskazini ka, mwa Burundi, Ngozi ni kwamba watu 15 walifaniki dunia mwezi uliopita Julai Mukwani Ngozi kutokana na ajali za barabarani kama duru kutoka idara ya polisi Mukwani humo zinavyoeleza. Chanzo cha hizo ni madereva wanaotembeza gari kwa kasi kutotambua sheria za traffic pamoja na uhaba wa ishara za barabarani unao diwa katika badhi ya balabara za mkua wa ngozi. Kwa lengo, lagupatishia suluhisho tatizohe la shirika la Lottery Club. Limeanzisha ijumatano hii. Jitihada za gupaka langi kwenye badhi ya matuta ya balabara. Zinazo patikana mkua ni ngozi. Hapa ni lipoti yake apurine limuzagara kutoka ngozi. Hapa studio ni inasomwa na didie nionzima. Kama vinafafahamishwa na Claude clothing heza bahizi, anayongoza Rotary Club ngozi kwa barabara hilo liku nambari sita kwa upande uwa mkua ngozi, ajari za barabarani huwa zinatokea mara nyingi, viongozi tawala na polisi mkua ningozi wamejadiliana na kugundua kwamba, ajali za barabarani ni baadhi ya sababu za usalama mdogo mjini ngozi na kando yapo, mahali ambapo kuna kusanyikia watu wengi, hakuna matuta ya barabarani ya kupungu kasi na ala mazabara na mahala mbapo kuna matuta hayo aliaribika na alama hizo hazioneka ni mahala pengi wanatowa mfano wa eneo linaloitwa murukecho, mumivo, kwifereni, mugashikanwa na pengineko Katika mkutano gavana wangozi aliaufanya na viongozi mbalimbali mbali, mbali. wa polisi kaskazini mwa inchi Gahitira Felix alifamisha kwamba watu kuminatano ndiwa mefariki kutoka na najariza barabarani na mwemezi Julai ipeke miongoni ni mwao sita waliwawa na pikipiki Halihiyo idisababisha shirika Rotary Club kuanzisha upakagi warangi Kwenye matuta ya barabarani sita leo ijuma kwenye barabara kuya lami na maharapa kupitia watu wenye kusafiri kwa migu Kanda na matuta hayo ili wanawendesha vyombo vya usafiri wapate kuona vizuri Claudine Hezabahizi kiongozi wa shirika hilo ngozi Anafahamisha kwamba kita chufuata ni kueka lama za kuonyesha matuta hayo ya barabarani zakonyesha matuta hayo ya barabarani na kujenga matuta hayo mahali popote pale ya takapo itajika mkuwa ni ngozi. Mpangu ambayo umiridhisha Joseph Martebuchumi mkuwa tarafa ya ngozi pamoja na pasyance njejimana anaiwakirisha shirika la uchukuzi nchini Burundi atrabu mkuwa ni Shukrani DD Nyonzima dotoke kaskazini mwa Burundi tujelekeze nchini kati kwenye makao makuu ya mkoa wa kisiasa Gitega ambapo wamiliki wa vituo vya ugavi wa mafuta ya mkoa ni Gitega wana mashaka yanamo kituo cha kuchunguza ubora wa bidha beben ben kinazoendesha uchunguzi kwenye tanki za kuhifadhi mafuta inayopatikana inayo mkoa ni Gitega Walitamuka hayo alahamisihi katika mkutano uliowakutanisha na viongozi tawala pamoja na tasisi ya kushulikia maji nishati na madini kwa lengo la kutafumini na muna biashara ya mafuta inazoendesho katika mikowa inaupatikana inchini kati mwenye kiti wakituo bebene alifamisha kwamba uchunguzi wa tanki ya, ya, ya kuifadi mafuta huwa ukeendesho akira mwaka huko mkwani gitega habari hii ni kwa mwji walipota wetu mkwani Nekitiga arti kava bushi na kama nirizo kuwelezea katika mungutasari wa bari hii Badhi ya wafilika wa, wa mulipu kwa virusi za corona huwa wakibaguliwa katika jamii inayo wazunguka Ushuhuda huo watolewa na kinamama mamoja alie patikana na virusi za corona ambaye kwa sasa amesha pata nafuu Kina mama huo anatolea wito watu wanawadiririsha ishara za virusi za corona na wale wasio kuwa na ishara ya virusi hizo ku, kuwa na desturi Ya kujelekeza hospitalini kwa lengo la kupima hali yao ya kiafsa Aida mama huyo anatolea wito watu kuendelea kushurikia na kutoa faraja kwa wale wote wamesha Afrika na virusi hizyo za corona. Lomu wade, na, lomu wade ni wabibuze anatuwandaria ripoti ifuatayo. Mwanamke huyo mwenye umuri wa mnyaka hamsi na minane anasema kuwa alianza kupoteza hamu ya kura kuhisi uchovu na kumariza siku nyingi bila kutambua ana virusi vya corona. Hali yaki liendelea kuthofika, hadi kufikichwa hospitalini na kupokewa kama wagonjwa wakawaida. Baada ya kupewa matibabu, hakupata na fu. Hali yaki lipo mbaya zaidi, alikuwa mekuenda hospitalini maratatu na kumuomba muhudumu katika sekta ya kushulikia wagonjwa corona. Ilikuwa kabla ya kampeni ya kupima virusi hivyo jijini bujumbura. Alipo kuwa napata matibabu, nugu jamaa na marafiki wale mukimbia, hadi kushinwa kupanya mazungumuzo nae hata kwa nje ya simu. Hali hiyo iliendelea hadi ya ripo toka hospitalini. Mwanamuke huyo anasema kuwa unyanya pa tu mtu alie kutu na janga hilo na familia yake inaathiriwa hadi kukimbiwa. Mama mwenyewe anatolea ushauri laia kujulia hali walio katika shida kama vile magonjwa ilikuwa farigi. Shukrani Lomi Walde ni waivuze tuitimisha tarifa ya bali katika ukurasa wa michezo ni kwamba mashindano ya kombe la mabimu wa balani bulaya yataendelea taendelea siku ya ine kwenye hatua ya, ya lufainari ni kwamba siku ya jana timu ya lepe zige imeweza kuilaza timu ya Atletico Madrid wakiwa kwenye uwanja wao na siku ya leo panatarajua mutanange ambao tambatanisha timu ya FC Barcelona ambayo itaipokea kwenye uwanja wao wa New Camp timu ya Baine Muncheni gutoka uko Ujelemani na mchuanu huu yo mu moja ma, moja moja moja kwenye redio hii sanganilo majira saa 3 usiku na ni hadi hapa ndugu wapenzi wasikilizaji wa redio wa isanganilo sina budi ya kutamatisha taarifa hii katika lugha Kiswahili shukrani zangu za dhati zikufikie wasikilizaji leo na mitangu mwanzo adi tamati ni mshukuru pia rubani wangu wa mitambo Elike Waimana aliyeniwezesha sauti hii pale pote ulipo langu jina ni Jamaa Rivyanenge na Komana wa na wageni ni kiwatakia kila laheri na uskurivu wa vipindi vya redio Sanganilo sangani